Ні, у матері моєї дружини. Чітко, з притиском, що не дозволяв іронії, відповів Віталій Олексійович. Софія збагнула, що не все гаразд у родинному житті Віталія Олексійовича. Жіноча цікавість штовхала її до подальших запитань, а тактовність замикала густа. Цікавість врешті перемогла. А що трапилося з вашим сином? Віталій Олексійович підвівся, підійшов до вікна, торкнувся пальцями шибки. Він стояв спиною до Софії. Чіткий трикутник його спини, обтягнутої білою сорочкою, вирізнявся на тлі темно-синьої штори. Не обертаючись, майор заговорив. Рано чи пізно я змушений буду розповісти, тому краще зараз. Це сталося два роки тому. В будинку, де ми жили, спалахнула пожежа. Я кинувся рятувати п'ятирічного сина. Дружина дочку Світланку. Їй було десять. Сергійка з важкими опіками я встиг винести. Коли повертався, обвалилася стеля. Дружина і дочка загинули. Сина вилікував. Питання є? Все. До цього ми більше не повертаємося. По хвилі мовчання додав, «Чому ви не кажете «вибачте»?» Усі кажуть так, ніби вони могли про це знати. «Або мені від цього «вибачте» легше?» Віталій Олексійовичу заговорила зовсім про інша Софія. «Звідки у вас на спині шрам?» «Від ножа?» «А звідки ви?» «А, бачили вчора». «Так, від ножа». «Давно вже». «А на плечі недавно». «Як кажуть, бандитська куля». «Ще запитання є?» «Є». «Чого ви прийшли?» Віталій Олексійович ще хвилю постояв, утупившись у темряву за вікном. Повільно обернувся до Софії. «Бо мушу жити, тому що не я, а Тетяна і Світланка згоріли живцем у палаючому будинку». Майор стиснув кулаки і скриготнув зубами. Страшно було дивитися на його спотворене мукою обличчя. Софія запитала, вдаючи байдужу. А чому ви гадаєте, що вони згоріли живцем? Ви що, бачили це? Чули їхні крики? Ні, не бачив. А ви б хотіли, щоб я іще й почув? Я і так щоночі прокидаюся від жахів. Вони сняться мені. Сниться, як вони простягають руки, благають допомогти. Є такий дозволений у медицині та категорично заборонений в інших галузях людської діяльності прийом. Свята брехня. Ще не знаючи, про що правити медалі, Софія вимовила слова. Ні, не слова. Це були ліки, препарат для невідкладної допомоги, знечулюваний засіб для задавненого, аж звично жорстокого, непогамовного болю. Віталію Олексійовичу. Вони не могли згоріти цим швидше за все вони отруїлися димом, втратили притомність, а потім уже. Звідки вам це відомо? Є такий предмет,